Тобто, де за мить до того стояв його найлютіший у світі ворог. А тепер не було вже нікого. Де ж подівся цей нікчемний, жалюгідний боягуз Іван Богданович, який тільки вміє, що мститися безпомічним, підступно захопленим у полон дівчатам, разом з їхньою чеснотою, відбираючи саме життя? Івани – «Іване, де ти, сучий, сину?» – гукнув Степан, підводячись на стриминах. «Іди сюди, мерзотнику, я вб'ю тебе, розрубаю навпіл, від маківки до самого сідельця!» Зненацька на Степана налетів зовсім інший вершник. Уже літній чоловік у заляпаному, чи то чужою, чи, може, своєю кров'ю багатому мундирі. Та замит до того... Ракович відчув небезпеку, тому встиг розвернутися праворуч, пригнутися до гриви свого коня і тим самим ухилитись від неминучої загибелі, бо ворожа шабля розсікла повітря біля самого вуха. Тут же Степан рубанув у відповідь так, що кров фонтаном бризнула з розпоротого боку ворожого вершника». Той почав падати з коня на землю, та юний Сердюк вже відвернувся, знов підвівся у сідлі і озирнувся довкола, шукаючи тіло, з ким мріяв зійтись у справжньому смертельному двобої. Але Івана Богдановича ніде не було видно, ні на пагорку, ані на півдорозі від пагорку до того місця, де стояв Степан, ані на чверті дороги, ніде». «Іване, де ти? Я йду до тебе, готуйся зустріти лиху смерть!» Та замість Івана Богдановича на Степана налетіли вже три вершники, такі ж молоді завзяті рубаки, як він сам. Одного Ракович звалив пострілом з пістоля, з двома іншими довелось рубатися хвилин п'ять. І от обидва вороги покотилися на витоптану кіньми та людьми землю. Щоправда, тепер Степан був поранений у ліву руку, але не надто серйозно. Рухати нею всяк так міг. А шаблю ж тримав правою. Та і болю від рани майже зовсім не помічав, бо найбільшим, найстрашнішим для нього був біль сердечний. Адже Іван Богданович усе не з'являвся, не крізь землю провалився. «Що, пацюче, злякався? Не бажаєш зі мною битися?» Ніхто не відповів на розлючені Степанові вигуки, а може то зовсім не Іван стояв на пагорку, може був це хтось інший, лише віддалено схожий на нього. Просто Степан стомився, марно чекаючи нагоди взяти участь у жорстокій бійці, разом з іншими сердюками охороняючи шведський обоз і свого повелителя Яна Мазепу. Стомився настільки, що уражене самолюбство та роз'ятрена уява намалювали на пагорку образ смертельного ворога, і він кинувся у битву, забувши проклятву вірності, про обов'язок перед гетьманом і товаришами-сердюками. Або то була загалом не людина, а примара. Може, Іван вже загинув у цій самій битві, і на пагорку означилась лише його зрадницька грішна душа, яку за величезні гріхи не бажало приймати ні небо, ані навіть саме пекло. А може, Іван загалом не брав участі в сьогоднішній битві, у якій московське військо надійно ховало воєнну славу шведів та українців. «Ні, це точно був Іван, хай йому грець. Небо чи пекло, сей світ або той, яка, зрештою, різниця, де б він не був?» Про це Степан і поспішив заявити уявному супротивникові. «Ну, стривай!» «Стривай! Ховаєшся від мене, байстрюче! То я сам прийду по твою нікчемну душу. Я знайду тебе, і з неба скину, і з-під землі дістану. От тоді й побачимо!» Останні слова Ракович вимовив, нахилившись із сідла, аби взяти жменьку землі та прикласти до рани. «І добре, що так!» бо наступної ж миті кінь під ним сіпнувся і почав повільно осідати. Призначена вершникові куля влучила у шию скакуна. Падати було низько, тож Степан встиг відкотитися у бік, завдяки чому вбитий кінь не притиснув своєю вагою ногу вершника. Тільки-но Ракович скочив із землі, як побачив московського драгуна – що нісся просто на нього Іншого виходу не було Різко викинувши руки вгору І загорлавши щодуху Степан кинувся Назустріч смертельній загрозі Переляканий буланий кінь Здибився Шарахнувся у бік Драгун не зміг утриматися в сідлі І відлетів назад Вдарився по тилицею Та й лишився лежати нерухомим Мабуть Звернув в'язи Степан швиденько упіймав переляканого коника і тільки носкочив у сідло, як десь ліворуч пролунав віддалений сигнал ріжка, потім «ще» і «ще». Що? Відступ? Разом із пекучою хвилею сорому у скроні миттю вдарила думка. Якщо їхнє військо відступає, як же його поєдинок з Богдановичем? Вони ж так і не зустрілись, так і не схрестили шабель у двобої. Але шведи відходять, отже відступають і Сердюки. Отже, він теж мусить відступити, бо повинен захищати свого господаря Гетьмана, якому присягався служити вірою і правдою.